O dia 24 de janeiro na história. 1967. O Congresso Nacional promulgou a Quinta Constituição da República, elaborada por Carlos Medeiros Silva, ministro da Justiça do governo Castelo Branco. 1973. Estreou na Rede Globo de televisão o bem-amado de Dias Gomes, a primeira novela em cores do Brasil. 1973 Foi lançado Picon Zé, o segundo desenho animado brasileiro e o primeiro em cores. 1980 O musical Calabar de Chico Buarque de Holanda e Rui Guerra e o filme Z do diretor Costa Gravas foram liberados pela censura federal depois de terem sido proibidos em 1973. Em 1984, o Macintosh começou a ser vendido, custando 2495 dólares. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de janeiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.